Saját lakás összkomforttal. Ebben az esztendőben személyes életemben jóra fordult minden. A magam ura lettem. Ehhez mindenek előtt egy lakás kellett, ahol függetlenül élhettem. Sohasem felejtettem el, milyen nagy hálával tartozom Karongnak, hogy megnyitotta előttem a házát, és mindenben segített nekem. Amióta pénzt kerestem, lakbért is fizettem neki. Az utóbbi időben gyakran kaptam ideiglenesen vidékre helyezett nemesektől olyan ajánlatot, hogy vegyem át a házukat, kertjüket és szolgáljék egy részét. Ez nagyon csábító volt, és most már meg is engedhettem magamnak, hogy saját háztartást vezessek. Végül is Szurkáng külügyminiszter egyik házát választottam, mert az a város legmodernebb épületei közé tartozott. Masszív falai voltak tele ablakokkal és túl sok szobával. Ezért néhányat kiválasztottam magamnak, a többi pedig lezárattam. Az a szoba lett a hálószobám, ahová a legszebben sütött be a reggeli nap. Az ágy mellé tettem a rádiót, a falakra képeket akasztottam egy svájci alpesi naptárból, amely valamilyen úton módon eljutott Lászába. A szép festett szekrények és ládák hasonlítottak a mi paraszt bútorainkhoz, így örömmel rendeztem be velük a lakást. A szobák padlója kőből készült, és a szolgán büszke volt rá, ha tükörfényesen csillogott. Gyertya viasszal eresztette be, és minden reggel gyapjú papucsban táncolt keresztül kasul a helyiségeken, hogy kifényesítse. Tarka szőnyegek hevertek mindenütt. A szobák mennyezeteit itt általában oszlopok tartják, ezért a szőnyegek elég kicsik. Vannak híres szőnyegszövők, akik eljárnak a nemesi házakba, és a helyszínen készítenek el bármilyen szőnyeget a kívánt méretben. A földön ülnek egy fakerettel maguk előtt, és csomozzák a tarka kézzel font fonalakat. Sárkányok, pávák és virágok alkotják a klasszikus mintákat. A szőnyegek egész nemzedékeket élnek túl, anyaguk hihetetlenül tartós, és a butámból hozott fakérgekből, zöld dióhíjakból és növény kivonatokból előállított színek sokáig frissek maradnak. Lakószobámban egy íróasztalt és egy nagy rajztáblát is csináltattam. Amilyen ügyesek voltak az asztalosok a hagyományos bútorok és faragványok készítésében, olyan tehetetlennek bizonyultak, mihest valami újat kellett alkotniuk. Lakószobámban volt egy házi oltár is, amelyet a szolgám különös odaadással gondozott. Naponta friss vízzel töltötte meg a csészéket, és a vajmécses lángocskája sohasem aludt ki. Némi fejtörést okozott a zuhanyozó kialakítása. Végül egy nagy benzines kannából összebarkácsoltam egy tartályt, vízrózsával szereltem fel, és felakasztottam a hálószobám melletti helyiségben. Mivel kőpadló volt, könnyen lehetett lefolyót kialakítani, egyszerűen lyukat fúrtam a ház falába, ami a cement nélküli építkezés miatt nem ütközött semmiféle nehézségbe. Ez a kezdetleges fürdőberendezés nagy hatással volt a barátaimra, mert ők a legjobb esetben és csak egy kis ónkádban vagy a hideg folyóban fürödtek. Házam a szegélyezett lapos teteje ideális napozó lett volna. Ezt azonban itt nem ismerik, és nem is értik. Senki sem akar lebarnulni, és csodálkoznak a nyugati képeslapokban megjelenő napozó emberek képein. Mint minden háztetőn, az enyémen is minden sarokban imazászló rúd állt. Az egyikhez mindjárt odaerősítettem a rádió antennámat. Minden házhoz tartozik egy kovácsolt vas tartó és egyéb szerencsét hozó építmény is, és én gondosan ügyeltem arra, hogy nálam is így legyen, és a honi szokások közül egyet se sértsek meg. A ház nem sokára igazi otthonommá vált, és mindig örültem, ha a munkámból vagy a látogatásokról hazatértem. Ilyenkor forró vízzel és teával várt rám a szolgám, nyima, a nap. Tiszta, nyugodt és kényelmes volt minden. Csak az egyedül létem megőrzése ütközött nehézségbe, mert itt az a szokás, hogy a szolgák halló távolságban maradnak, és időnként hivatlanul belépnek teát tölteni. Bár nyima igyekezett tiszteletben tartani kívánságaimat. Nagyon ragaszkodó volt, Gyakran előfordult, hogy késő este a vendéglátóim kapujában várt, mert attól félt, hogy hazamenet megtámadhatnak. Revolverrel és karddal fegyverkezett fel, és készen állt arra is, hogy az életét kockáztassa értem. Ez a ragaszkodás mindig meghatott. Feleségei és a gyermekei is ott laktak, és ezeknél az egyszerű embereknél is láttam, milyen nagy a gyerekek iránti szeretet a tibetiekben. Ha beteg lett valamelyik, nem sajnáltak semmi költséget, hogy elhívassák a legjobb lámát. Magam is megtettem mindent azért, hogy egészségesek legyenek a szolgáim. Az indiai külügyi missziónál beoltathattam és kezeltethettem őket, de mindig figyelnem kellett rájuk, mert a felnőtt tibetiek általában nem figyelnek a betegségekre. Személyes szolgámon kívül a kormány még egy katonát és egy lóápolót is adott mellém. Amióta a Norbulinkában dolgoztam, használhattam a Dalai Láma istállójának egyik lovát is. Eredetileg úgy volt, hogy minden nap másikat kapok, mert az istállómesternek szigorúan ügyelnie kellett arra, hogy egyik lovat se dolgoztassák meg túlságosan. Azonnal elbocsátották volna, ha valamelyik állat lefogyott volna. Nekem ez az állandó változás sok kellemetlenséget okozott. A lovak csak a Norbulinka szép legelőit ismerték és a szűk utcákban a város forgatagában minden csekélységtől megbokrosodtak. Végül elértem, hogy egy hétig használhassak egy lovat, és csak három kijelölt lovat biztosítottak váltásra, így kölcsönösen megszokhattuk egymást. A lovakon sárga szerszám volt, mint minden, ami a dalai láma tulajdonát képezte. Így elméletileg fellovagolhattam volna egészen a potalába, vagy körüllovagolhattam volna bárkoron akkor is, amikor ezt még a minisztereknek is megtiltották. Az istállót, a konyhát és a személyzeti lakásokat, melléképületekké alakították a kertben, amelyet magas fal vet körül. Különös szeretettel gondoztam ezt a kertet. Sok zöldség és virágágyást alakítottam ki, és a szép füvön elég hely maradt még a kézilabda és a kriket pályának is. Egy pingpongasztalt is felállítottam, mert Tibetben nagyon szeretik ezt a játékot. Egy kis üvegházban zöldségpalántákat neveltem, így már kora tavasszal termett salátám. Minden látogatónak megmutattam ágyásaimat, mert nagyon büszke voltam a munkámra. Hasznosítottam Mr. Richardson tapasztalatait, és minden reggelem és minden estém a kertben töltöttem. Már az első évben remek paradicsomom, kelvirágom, salátám és káposztám volt. Csak ámultam, milyen hatalmasra nőtt itt minden, anélkül, hogy vesztett volna az amatából. A recept tulajdonképpen egyszerű. Csak arról kellett gondoskodni, hogy a gyökerek mindig elegendő nedvességet kapjanak. A száraz levegő és a féltrópusi nap aztán olyan melegházi légkör teremtett, amelyben remekül fejlődött minden. Az öntözés vízvezeték hiányában nem volt egyszerű. Úgy kellett az ágyásokat kialakítani, hogy egy kis vízerecskét lehessen rajtuk keresztül vezetni. Két asszon segített nekem állandóan a kerti munkákban, Különösen a gyomlálásban, mert persze a gyom is buján nőtt. De a munka eredménye minden fáradtságot megért. 16 négyzetméternyi területen 200 kiló paradicsom termett. Némelyek a fél kiló súlyt is elérték. Hasonló volt a helyzet a többi zöldségnél is. Nincs Európának az a zöldsége, amely ne fejlődne itt szépen. Noha igen, rövid a nyár.